des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vellas. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat VEA 91.6 FM. Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes. Una nova edició del Tot un poble a l'estiu, el que començarà mateix. Per acompanyar-vos durant aquesta hora i per ser amb tots vosaltres. El que escoltes ara mateix ens arriba de l'estiu de l'any 2004. Tot i que la seva versió original és molt, molt, més, molt més antiga. Eh? I això ja hauria rondat doncs, la dècada dels 80 o una cosa així. Dope, sure to... La música dels Village People rebarxonada amb aquest home que es diu Dup Jay. Un tema que segurament n'haureu ballat més d'alguna vegada perquè això, tot això és un clàssic. Això es eh? diu YMCA. Doncs així sona aquesta música, amb la que comencem el programa d'avui. I atenció perquè avui no, este no estem sols, eh? Avui estem acompanyats i ens estan donant pas, ens estan demanant pas des de fora. En primer lloc presentem a la Marta, molt bon dia. Mar bon dia Jordi. Marta Saldes, molt bon dia. I tenim a fora els nostres estudis, doncs, preparada per connectar en qualsevol moment amb la Susana Vila. Molt bé, doncs anem a llegir algunes de les notícies que tenim preparades per al dia d'avui i és que l'aventura de circular pels carrils bici de Sant Andreu, doncs, evidentment és una aventura. Alguns usuaris de la bicicleta es queixen de l'estat dels carrils bici de Sant Andreu. Diuen que la majoria són massa curts, no tenen continuïtat i estan mal senyalitzats o degradats. Hem de dir que l'Ajuntament en millorarà una vintena a tota la ciutat dels propers anys i eh, implementarà mesures per disminuir la sinistralitat en les cruilles més conflictives. Tot i això, no preveu fer cap actuació d'aquest tipus al que és la zona de Sant Andreu. En canvi, el Consistori sí que hi habilitarà un carril bici nou d'aquí a dos anys. Serà a l'eix comprès entre els carrers de Felip II i Bac de Roda. Per passejar, córrer o fins i tot per arrossegar el carret d'anar a la compra...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 Molle, doncs anem a buscar la informació del temps, que és el que ens depara a les properes hores al servei meteorològic, a veure si continuarà fent tanta calor com avui. Jornada de calcada de la d'ahir, una altra vegada amb moltes de sol i potser amb l'arribada d'alguns núvols prims a la tarda, fruit de les tempestes que s'han de formar de nou cap al Pirineu i del Prepirineu. Però aquí a Barcelona hem de parlar d'una jornada de sol una altra vegada i amb temperatures que pujaran tant amunt com ahir, valors de 27 a 28 graus, però amb força humitat i amb unes temperatures de cefogor que superaran ampliament els 30 graus i que fins i tot estones es podrien enfilar fins a tocar els 35. Per tant, calor i sobretot molta gefogor i amb la possibilitat que arribin aquests núvols prims durant la tarda. Es mantindrà la mateixa tendència la tendència de quedar als propers dies, potser amb més núvols entre demà i dijous, sense cap mena de risc de precipitacions, i a partir de divendres, atenció, torna el sol, i a més a més, les temperatures tornaran a remuntar. Maia hi, Mai a poc, mai a poc, mai a Doncs el tema que estàs escoltant ara mateix, la veritat és que no té cap mena de pèrdua. Va ser tot un èxit l'estiu del 2004. Salut, se'n lleu un haiduc. Ja ens arriba de la mà d'aquesta gent, es deien Ouzon. No sé si eren polonesos o austríacs, alguna cosa així. Per la zona nord d'Europa. Oh, Amb aquest tema, Dragostea d'Inthei. L'escoltem, vinga. Esti no et cer nimic. Ia-ti spun ce simt acum Alo, iubirea mea sunt eu, fericirea Alo, alo, sunt iaràși eu Picasso, ți-am dat vi și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic frase pledge però no mai no ei yeah. no mai no my Si avui teniu ganes de banyar-vos, el que podeu fer és acompanyar a la Susana, que precisament es troba a la piscina de la Trinitat Vella. Mol bon dia. Molt bon dia, Jordi. Crec estem al Compte Esportiu Municipal de la Trinitat Vella i estem amb Cristina Gallego, una de les monitors dels diversos corsets que s'organitzen durant aquest estiu. Que ens expliquin una miqueta en què consisteixen les diverses activitats que tenen previstes per aquí, per la piscina de la Trinitat Vella a l'estiu. Bon dia, Cristina. Bon dia. És el més que hi ha previst o que esteu portant a terme durant aquests mesos de juliol pels més petits. Bueno, ara estem fent el casal esportiu d'aquí, estem amb nens de 3 a 14 anys, fem activitats, fem curset de natació, després fem diversos esports, activitats esportives, ens banyem a la piscina de fora, per la teora tenim cursets també infantils, d'adults, bebès i d'aquellins. Perquè uh -huh. okay. quan van començar aquells esplais? Van començar l'última setmana de juny. Uh -huh. Tenim al juny, el juliol i la primera setmana de setembre abans que comenci el col·le. Uh -huh. No sé si algun dels nostres oients eh, té pensat apuntar els seus fills. No sé si està a temps per apuntar-los. Sí, encara pensats? està a temps. Eh, anem per setmana, encara podem venir. I, bueno, passaran el matí divertit amb nosaltres, els monitors, i s'ho passaran bé. Perquè els mentre què fan els esplais pels matins i per les tardes? Quines activitats organitza per ells? Doncs a l'esplai, a primera hora fa un curset de natació normal, després amorcem, després fem activitats, tallers, esport i després banyem a la piscina de fora, una mica lliure, que s'ho passin bé. No sé si ens pots dir, Cristina, a mi el preu per setmana d'aquests cursers, d'aquests esplais? El preu són de 52 euros per setmana. Uh -huh. I, bueno. uh -huh. Teniu nens de totes les edats, oi? I aquí a Prenent, doncs, més o menys, quina, entre quines edats els nens que assisteixen a aquests esplais? Estan entre 3, de 3 a 5, són l'edat infantil, i de 6 a 12 a 14 és la data primària. Com a monitora, personalment, creus que hi ha més nens, menys que l'any passat? i ha més, hem pujat el número de, de nens a les plagues, sí. No sé si Jordi vol fer-li una pregunta a Cristina Gallego, que és un monitor d'aquí de Comptes Esportiu de les piscines d'Atlèvitat Vella, aquí a, a Dia carrer Diabarcino, número 85. Doncs ara mateix ens parlaves de diferents tallers. Quins són els tallers que els nens doncs, els agrada s'ho passen millor? Bueno, fem manualitats, diferents coses. També mm. hem organitzat una sortida a la biblioteca del barri s'ha parlat amb ells i sortim els dimecres amb els més petits i billous amb els grans i bueno, alli tenen comis i llibres i fem diverses activitats. Tot no és, que tot no és banyar-se sinó que fan també una miqueta de cultura també. Sí, una, una miqueta, cultura. sí. <ríe> doncs Susana, tenim amb nosaltres a la Marta, eh? Hola Susanna, bon dia. Hola, bon dia, jo, Marta. Que, Susana, <laughs> què, què tal? Acabaràs llençant-te a la piscina? Perquè avui fa molta calor, eh? Fa molta, molta calor i a més a més, mh, clar, no sé si podeu escoltar, però hi ha molt, molt de barri de nens mm. jugant corrent tant a la piscina com a pistes d'esports. o sigui que hi ha molta gent... No m'he portat al bany, oi? Oh? <laughs> doncs els hi has de dir que et facin un foradet perquè avui mh, jo crec que, que has d'acabar la piscina. Va, <laughs> que em facin un foradet, <laughs> que hagués d'acabar la tarda. això. <laughs> Molt bé. Doncs, si teniu alguna cosa més a dir. Bueno, merec recordar que també és un gimnàs, no? És un gimnàs, sí, també tenes a tu tant ca d'aigua. Sí, sí, sí, sí. quinès sí. activitats aquí, com ha gimnàs, com te va dir, no? Doncs, tenim el gimnàs, cap vols venir lliure o si no teniu dirigides, tenim abdominals, aeròbic, activitats de circuit, de manteniment. Ah, mira. I bueno, cosa ni m'he Tot i que tard, Tot i que arribem tard, potser a l'operació operació bikini, potser ens haurien d'aprovar nosaltres també. O més, podem preparar de, de cara en ja, això sí. Ah, això. Que és un cop extrem. I el preu per poder participar en aquests casals i a, eh, sí, a la piscina, poder entrar. Els casals ha dit que eren 52, 52 euros, euros per, per setmana, setmana. Uh -huh. Sí, després la quota de l'alagonat són 23 euros amb deu. un preu... Uh -huh. està bé, està acceptable. Ah mira, doncs tampoc no és allò excessivament car uh -huh. perquè, per aquestes dates Molt bé, doncs uh, també ens agradaria saber si... El, quan, quines són les edats de, dels nens? Dels de... casals? Uh -huh. Sí, estan entre els 3 i 12 a 14 anys. Uh -huh. També tenim les activitats de la tarda, que són cursers infantils i primària, igual, de 3 a 14, i cursers de bebès per uns petits de 3 anys, de 6 a 3, i d'adults. D'adults uh -huh. i aquallis també tenim. Uh -huh. D'acord. Doncs, no sé, si us voleu explicar alguna cosa més des de la piscina. Si voleu afegir alguna cosa més des de la piscina, alguna activitat, alguna crida, alguna activitat, cafè d'extraordinària. Bueno, que vingui a provar i s'ho passaran més, aprovin, animar-los. Molt bé. Doncs des d'aquí de, fem una crida perquè tots els nens, nenes, pares i mares, doncs, s'acostin a la piscina municipal d'aquí de, de la Trinitat Vella, que segurament que s'ho passaran d'allò més bé. D'acord, Jordi. Vinga. Doncs moltes gràcies. Fins gràcies. ara. Vinga. Sí, ah, Adé, bon dia. Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens oferien des de la piscina de la Trinitat Vella Hem de dir que eh, aquí sí que liada una mica No és una piscina municipal perquè pertany la, al Club Natació Sant Andreu que ja té diferents piscines al que és el, la zona de districte de, de Sant Andreu però sí que, a veure, si teniu eh, doncs, ganes de banyar-vos i teniu ganes de refrescar-vos una mica doncs evidentment que eh, està la piscina oberta perquè s'ho passeu d'allò més bé. Nosaltres recontinuem amb la música de l'estiu del 2004 i ara el que escoltem és això. mateix també va ser un d'aquells èxits de l'any 2004. Aquesta noia es feia dir Luca i ens acompanyàvem amb aquest tema Tu anem I, així es diu això. I d'aquí una estona el que farem serà eh, parlar amb els Mossos d'Esquadra de Sant Andreu perquè ens donin alguns consells de seguretat als nostres barris. Això serà d'aquí una estona, no? D'aquí un... no res. Vinga, fins ara. Doncs la música de Luca, que ens acompanyava en aquest matí de dimarts. Ja ara el que volem és comentar-vos algunes de les informacions arribades a la nostra redacció. Comencem parlant del Consell de Barri Extraordinari que es realitzarà avui al barri del Bon Pastor. Es convoca a veïns i veïnes del barri a una sessió del Consell del Barri Extraordinari de Bon Pastor, avui a les set mitja realitzarà al centre cívic que es troba a la plaça Robert Gerard, número 34. I l'ordre del dia doncs serà el següent, l'urbanització de carrers del Bon Pastor, el centre cívic del Bon Pastor, la tercera fase de les cases barates i el mercat del Bon Pastor. Doncs Aquesta serà una de les notícies que us informarem més àmpliament en el programa de demà amb qui comptarem doncs, amb algun responsable amb algun de l'associació de veïns i veïnes del barri del Bon Pastor perquè ens acabi d'explicar doncs, què és el que s'ha parlat aquesta mateixa tarda now, i ara doncs parlem d'altres activitats que són més properes, ens acostem ara a la Biblioteca de la Trinitat Vella perquè eh, us proposem doncs, ajudar els nostres fills a superar les avaluacions de setembre i l'èxit de futur Sí, perquè la Biblioteca de l'Activitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix avui entre les 5 i mitja a les 7 de la tarda una conferència a càrrec de Vladimir Reinhard, psicòleg expert en educació i relacions familiars. Doncs es tracta d'una activitat adreçada a les famílies dels alumnes dels instituts públics de primer a quart d'ESO amb matèries sospeses al mes de juny. I aquesta activitat és impulsada per l'Institut Municipal d'Educació amb la col·laboració als districtes municipals i es suma el pla de suport a l'alumne d'ESO per tal d'acompanyar a les famílies els fills de les quals participen a l'activitat Projecte Èxit 1 Estiu. Molt bé. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és també comentar-vos algunes de les activitats previstes per demà dimecres. I és que aquest dimecres ara celebra el plenari del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. Sí, doncs demà dimecres a les 7 de la tarda es realitzarà a la seu del Districte de Sant Andreu, a la plaça d'Orfi, número 1, el, pl el plenari del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. Serà a la sala Andreu Cortines. Molt bé. I ara ens n'anem cap a, eh, a l'esquerra del nostre mapa. Eh, primer de Sant Andreu i ara ve Sagrera perquè la Sagrera avança al ralentí i hem retallades sense haver fet el 50%. La macroestació de la Sagrera i el llarg corredor ferroviari fins a Sant Andreu han resistit a la caiguda lliure de la inversió pública fins a principis d'any, quan l'AVE ha començat a circular entre Sants i França, mentre altres infraestructures com la línia 9 i 10, més cara i a càrrec de la Generalitat, llenguien i esperaven si no dia l'estat segurament seguia invertint. Però des de fa mesos molt poc personal treballa i el ralentir en el basc territori de 3,8 quilòmetres que concentra una decena de plans. El Ministeri de Foment ha frenat la despesa i redefineix el projecte amb l'Ajuntament de Barcelona. La retallada per reduir o diversificar a participació privada la voluminosa factura pot conèixer aquest mateix mes, segons ha dit l'alcalde en Xavier Trias l'esmena es produirà quan l'obra en una estimació global d'un conjunt divers li falta bastant per arribar al 50%. I ara doncs, parlem novament de la Biblioteca del Bon Pastor perquè us ofereix un 2-3 Compte a Través. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer d'Estallella número 62 us ofereix cada dimarts i dijous de juliol de 5.30 a 7 a la sala infantil 1-2-3 Compte a Través, una activitat per a nens i nenes a partir de 7 anys taller de contes amb passatemps i jocs. I partint d'un llibre i d'un personatge que viatja a través dels contes, els participants coneixeran diferents històries i faran un taller de manualitats relacionat. Passatemps, sopes de lletres i altres jocs extrets de llibres perquè els nens puguin endinsar-se en diferents històries i conèixer els, els pirates, els castells medievals, eh, els animals de granja o l'univers, realitzant a més tallers de cada temàtica. Doncs les places són limitades, per tant, eh, aneu ràpid perquè la inscripció s'ha doncs, de fer prèviament. Això és el que es realitzarà entre els dimarts i els dijous, de 5.30 a 7, a la Biblioteca del Bon Pastor, que us ofereix un, dos, tres, compte a través. <fixi> Molt bé, doncs avui en el Tot un Poble a l'estiu, a part de gaudir de música de la dècada del, del 2005, de l'any la 2004, doncs el que fem en tot seguit és parlar amb el Natso Iglesias, que pertany a l'oficina d'atenció amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Molt Bon dia. Bon dia doncs explica'ns què és el que ens pre tenim preparat per avui perquè avui el que volem fer és parlar de la gent gran, oi? Sí, volíem comentar una sèrie de consells sobretot ara de, de cara a l'estiu que la gent es relaxa, està més fora de casa doncs fer unes petites pautes mm -hmm. consells per a evitar que, que ens puguin enganyar doncs sí. evidentment ara a l'estiu doncs, la gent surt a al carrer i hi ha possibilitats doncs, que... Finestres obertes, sí. etc. Uh -huh. Molt bé, doncs per on comencem? Doncs, bueno, comencem per exemple a casa vostra. Doncs el primer punt és procureu que els accessos a casa vostra, portes, finestres, panys, compleixin unes mínimes condicions de seguretat. No dubteu en demanar assessorament als fabricants i instaladors especialitzats. Uh -huh. Clar, que passa? Quanta més seguretat tinguem, el dolent s'anirà a un altre lloc on sigui més fàcil entrar-hi uh -huh. és la llei del mínim esforç i mínima complicació si, tenien, si tenim a casa més més seguretat uh -huh. trigarà més temps i més temps de reacció que tindrà la policia per poder enxampar-los és a dir que si reforcem aquests dies les nostres portes posem uh, candaus i coses d'aquestes ens serviran per evitar... correcta perquè els lladres hauran d'emplear més temps, més temps i els poden escoltar i avisar-nos. Uh -huh. uh -huh. Vigileu que la realització d'obres o tasques de manteniment a edifici no es puguin aprofitar per accedir a l'interior de casa vostra. He vist que aquí al darrere estaven fent la rehabilitació d'una de les façanes. Uh -huh. Doncs hem de tenir cura, uh -huh. que sobretot a la, a la nit, doncs no deixen les finestres obertes perquè poden aprofitar com, a, com si fos una escala uh -huh. i entrar dins de casa. Clar, més facilitat. sí. Uh -huh al sortir de casa, encara que sigui per poc temps, tanqueu sempre la porta amb clau. Uh -huh. Si anem a comprar el pa, és igual. Encara que sigui un moment... Uh, o fins i tot, si estem dins de casa, uh -huh. la porta sempre en clau. No posada per dins, uh -huh. perquè si algú ha d'entrar per alguna emergència, si ha una clau posada, no pot accedir i s'ha de rebentar la porta. Uh -huh. mm. Allò que li dic al meu pare sempre que no, no cal tancar en clau sempre, però evidentment... Uh... No, no, amb clau sempre. <ríe> sí clau sempre, siguem dins o fora però la clau no la deixem posada per dins, ah. perquè clar, podem caure, ah. un dels nostres familiars té clau ah. avisa bombers, avisa policia però clar, no poden accedir ah. perquè ah. la porta està trebada per dins ah. s'ha de reventar la porta i és molt més temps de, de reacció doncs esperem que que sí, que tinguin temps de poder reaccionar clar, sí, sí si perdeu les claus, millor que canvio els panys Uh -huh. Si esteu sols a casa procureu no obrir la porta a persones desconegudes. En cas de dubte podeu utilitzar l'espiell i el pestell. Uh -huh. Guardeu les joies i altres objectes de valor en un joc segur, com ara una caixa forta. Uh -huh. Feu una fotografia si guardeu-ne la documentació en cas de robatori pot facilitar la seva recuperació. Uh -huh. Demaneu sempre identificació al personal de companyies d'aigua, llum, gas, telèfon... En cas de dubte podeu confirmar telefònicament els fets amb les respectives companyies. però clar no ens hem de refiar del telèfon de contacte que ens donin ells. Perquè clar, pot ser un cop que està a l'altra part del telèfon i que ens digui si sí, sí, és correcte. Sí. que hem de fer és agafar una factura, uh -huh. on surt el telèfon sí. i trucar a la companyia. Uh -huh. I confirmar-ho. Perquè no sé si teniu dades, però els lladres fan l'agost o no fan l'agost? Mm, no té per què. No té per què. És, és com una, una època com una altra, no? O sigui... Sí, si prenem ah, ja... les mesures necessàries, mm, ja està. O sigui que ens, és que ens pot passar a tots. Uh -huh. Però clar, hem de ser tots qui, qui vigilem una, una mica les nostres coses. Uh -huh. mm. A l'hora de parlar per telèfon, no facilitem dades personals, sobretot bancàries. Si dubteu de la veracitat de la trucada, demaneu, demaneu adreçar-vos directament a l'oficina més propera, que ens truquen i ens ofereixen una superoferta d'una companyia telefònica. Doncs, no ens enrefiem? Bé, bueno, doncs diem, ja m'aproparé a una oficina, digue'm una direcció, ja està. Doncs jo que he viscut el món aquest del, del telemarketing, en, a, a vegades es demanava el número de contacte. Sí, però clar, si és una persona que sap de què va tot, uh -huh. de què va les noves companyies telefòniques, però és que hi ha molta gent que encara no, no ha canviat mai amb la seva companyia. Uh -huh. Llavors, clar, facilitar així una, una dada tan important com és la del banc, potser tenim un problema després. Uh -huh. mm. Si amb l'interfon faciliteu l'accés a persones desconegudes, comproveu personalment de qui es tracta i on va. Això per prendre les escales. Clar. Al carrer: convenient que no porteu a sobre moltes joies o altres objectes de valor. En tot cas eviteu fer-ne ostentació. Allò que porta la senyora és tot l'parda oposaat. Mm, Ara ja, a l'estiu no. ja no portem jaqueta, va tot molt, molt, molt més obert i si portem alguna cadena o alguna arracada, ens doncs poden fer mal per intentar robar-nos-la. Mm -hmm. Si sortiu de nit al carrer, és aconsellable que aneu acompanyats. Okay. És recomanable que porteu la bossa de mà creuada al davant, mai a l'esquena, i treieu una bossa que tingui una tanca segura que no us la puguin obrir en un moment de distracció. Sempre recomanem que la bolsa uh, vagi creuada okay. i intentem que vagi davant o del cantó de la paret. Mai del cantó del carrer o de la calçada, perquè pot venir una moto, una bici, okay. se la pot portar i a nosaltres amb ella. I... Poden fer-nos sí. molt de mal Doncs evitar sobretot aquestes, Aquests perills no? Clar, i dins de la bossa O el DNI o les claus uh -huh. Perquè clar, si ho portem tot I ens ho van al bolso s'emporten porten tot, tot. Mm. No és recomanable que feu confiança A persones desconegudes Sobretot facilitant-vos dades personals uh -huh. Pareu atenció És allò que dèiem l'altre dia que Si vas a comprar no diguis on te'n vas Ni quant de te vas Perquè si no, no, algú que pugui estar escoltant Doncs ja s'està ja fregant les mans Allò típic de les iaies de, Ai nena marxo de vacances dues setmanes a... Ui, va, Gràcies Ja ens hem uh, assalentat tothom sí, sí. Pareu atenció a les distraccions provocades per estranys Se us poden acostar amb la intenció d'estafar-vos O robar-vos amb argúcies Ara com? Proposar-vos el bescanvi D'un billet de loteria premiat Tacar-vos amb un líquid i voler entallar-vos Fer-se passar per un conegut Des de fa anys uh -huh. Demanar-vos utilitzar el bany de casa Això es fa eh, últimament sí? Sí. Entren a casa, ens ajuden amb la compra eh, Pugen i ens... Em pot donar un got d'aigua o puc utilitzar el seu bany Una vegada dins de casa mm, ja, ja està Sí, sí Sí. Demanar-vos alguna informació o signatura Llensa alguna moneda del al terra clar, Nosaltres mm. ens allupim I ja està Ja, ja ens poden fer empenta, etc mm. Donar-vos un cop de, un cop O empenta per l'esquena mm. Si us troben Qualsevol d'aquests casos o altres Demaneu ajuda a qualsevol establiment A l'hora d'entrar a casa Pareu atenció si us trobeu persones desconegudes Podrien intentar robar-vos al portal o a l'ascensor En cas de dubte espereu que entri algú de confiança Sí que està molt bé, però a l'hora d'entrar al portal només entrarem nosaltres sols o amb algú veí de, de confiança. d'acord uh -huh. A l'hora d'anar al caixer, que la cregent garante mm. costum o té el costum d'anar a treure tots els calers el dia 25 en cobren. Bueno, doncs, eviteu anotar el número secret a la llibreta a la targeta. El podríem fer servirsos la roben i hagent que ho fa. Val, llavors, clar, si veu la targeta, pues, ja tenen accés als calés. Quan hagueu utilitzat els caissers automàtics, procureu que siguin interiors i que es puguin tancar en pestell. En tot cas, no deixeu que ningú se us acosti massa. Si rebeu una pensió o paga mensual, és recomanable fer diversos reintegraments segons necessiteu els diners. En el cas de, de fer un reintegrament amb un import elevat, busquem algú de confiança que ens acompanyi, escollir el millor camí amb horeres amples, bona il·luminació, comerços, etc. i els calés sempre en un lloc segur. No, jo el que em vaig trobar és que vaig anar a un caixer a treure diners uh -huh. i al caixer, sí, caixer automàtic del costat hi havia la targeta que entrava i sortia i dic, ui, això... Algú se l'ha deixat Millor avisar el de dintre però es veu que algú la devia robar i va intentar treure diners del caixer i, ca... i no sabia la, o... la contrasenya o, a... o algú que s'ha despistat ha agafat els calers uh -huh. i que ha marxat del lloc ja deixo tallar ja la targeta sí. ja tot aquí. Estigueu atents que ningú segueixi fins a casa vulgui entrar amb vosaltres al vestíbul de l'edifici o truqui a la porta poc després amb qualsevol excusa uh -huh. També. Uh, Si són víctimes d'un delicte recordeu denunciar tots els fets delictius qualsevol informació que ens faciliteu ens ajudarà a combatre'ls si observeu que algú ha entrat a robar casa vostra, no toqueu res. Espereu-vos a fora i truqueu immediatament a la policia. El número de telèfon d'emergències és el 112, gratuït, i dóna resposta immediata a les 24 hores del dia. I podeu sol·licitar qualsevol servei d'urgència, policia, bombers, ambulància... Uh -huh. A la OAC, les oficines d'atenció al ciutadà, de Mossos, en aquest cas, uh -huh. de les nostres comissaries, donen servei les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Doncs això és important no? que us sapiguen que és el 112 el telèfon per qualsevol tipus d'emergència, doncs ja, aquest número de telèfon que el tinguin al, al cap en qualsevol moment. Sí, perquè bueno, és, és molt més senzill. Mm -hmm. D'acord, doncs, Nacho i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem d'aquí doncs, 15 dies, uh, aviam en què cau, és això és el dia 23 de juliol, encara estarem per aquí, sí? no sé si els Mossos estarem per aquí o estarem per un altre lloc. No, estarem, però... estarem. <laughs> però bé, uh, algun altre consell de seguretat per poder gaudir d'aquest estiu doncs, tindrem l'oportunitat de donar-vos encara abans de marxar de, de vacances. Molt, gràcies. <ríe> Molt bé, moltes doncs, eh, gràcies D'acord, doncs gràcies a vosaltres i nosaltres continuem ara mateix amb més música la que, que ens correspon per poder continuar aquest programa d'estiu aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella a la Ràdio Sant Andreu <sí> doncs recorrent la música que sonava a l'estiu del 2004. El que escoltes ara mateix, o el que escoltaves, un tema que de la veritat és que se'ls va fer bastant conegut als 90, però que aquesta gent, els Comercial Breakup es van atrevir a bar sonar d'aquesta manera.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 Doncs, comentem quines són les activitats que us ofereix l'Espai Jove Garcilaso per el dia d'avui. A partir de les 4 de la tarda es celebraran les trobades obertes pica-pica de llengües, on practicar idiomes i també hi ha els clubs Garcilaso que estan centrats en diferents temes com ara la literatura, els videojocs o els arts urbans. I a partir de les 4 es projectarà cinema independent en versió original i a les serà 6. Demà. Sí, això per demà, perdó. I a les 6 s'oferiran màster classes i exhibicions de ball, hip-hop, sexy style, street dance, dansa del ventre, swing, dansa africana. O sigui, el sexy style, Jordi, jo no Déu sé no. qui serà això. Eh? Jo tampoc, però... Ho haurem de veure demà. Aquella gent que vulgui anar-ho a descobrir, doncs, que hi, que hi vagi demà. O sigui, a partir de les 6, molt bé. I què us sembla si ara ens acostem al mercat de Sant Andreu perquè el que trobarem serà una parada de llibres que recapta fons per projectes solidaris. Doncs el mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que se n'obtenen són destinats a projectes solitaris al Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros i darrere d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'associació Família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 i atenció perquè ja és en marxa el concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2013 doncs sí, està obert el termini de presentació de, de propostes fins al 26 de juliol i del 3 al 13 de setembre al 2013 el cartell guanyador és un premi únic de 100 euros. I es, on, on podeu presentar aquesta proposta? Doncs el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, el que es coneix més com a Can Cremat, que es troba al carrer Arquímedes número 30. La proposta, el vostre cartell, el, la podeu fer entrega de dimarts a divendres, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 9 de la nit. És a dir, teniu temps, eh? I si voleu realitzar una activitat així que es trobi una mica fora del que és habitual, doncs el que podeu fer és acostar-vos a la societat coral a l'Ira de Sant Andreu, que té un refugi anti-aeri a la seva seu. El refugi anti-aeri de la Lira al carrer Colorea número 15 va ser construït durant la guerra de del, 36, del 1936 al 1939 El refugi servia per protegir els socis de l'entitat Durant els bombardejos que va patir De forma reiterada la ciutat comtal Durant l'episodi bèl·lic El refugi de la Lira s'hi accedeix Per una escala d'uns 20 graons En un recorregut de, de 180 graus Per tal de protegir l'interior De les zones expansives causades per les bombes Molt bé Doncs ens queden ja pocs minuts per poder gaudir d'aquest programa. Anem a una última informació. Parlem de pares i avis que participen en el taller Creixer en Família a l'Escola Pegaso del barri de la Sagrera. Doncs fumar o no fumar davant del fill del fill de 6 anys, comprar o no comprar un telèfon mòbil a un que té 12, deixar o no deixar mirar la televisió a l'hora de dinar. No som aquí per donar respostes sinó per reflexionar, deixar clar Deixa clar la dinamitzadora del taller, que és Àngels Planells. Una vintena de pares i mares la sessió d'avui, també hi haurà, hi ha un avi, participen en un taller del, del programa Creixer en Família organitzat per la Secretaria de Família al Departament de Benestades Social. L'objectiu és orientar, reforçar i dotar d'eines els proge progenitors en l'educació dels infants. En aquest cas, es tracta de famílies d'alumnes entre 6 i 12 anys de l'Escola Pegaso de la Sagrera. A la sessió eh, es comença parlant de valors, tot i que surten mil i un temes. Doncs temes com fidelitat, esforç, respecte a la diferència, solidaritat, compartir... Cadascú apunta en un paperet el valor que li passa pel cap i després el diu amb veu alta. Jo he apuntat una estetat en una societat corrupta, diu un pare, i els altres riuen ja fa unes quantes sessions que estan junts i hi ha doncs, certa complicitat. La conversa evoluciona, algú subratia la importància de portar els fills a les mobilitzacions quan és de justícia, algú altre, el valor de seure's al sofà al vespre i abraçar-se i algú comenta en veu alta la satisfacció de prendre consciència que cal aixecar-se i deixar el seient al metro quan entra una persona gran. Les reflexions evolucionen i hi ha una mica d'atenció quan una mare reconeix que tot i que sap que no és correcte fuma davant del seu fill. Això doncs, també fa que ella aprengui coses perquè jo admeto que m'equivoco es defensa. I hi ha un cert rebombori i la namitzadora oatura. Cadascú s'ha de sentir còmode i ha de ser coherent amb el seu model per educar. Triem que fem i som conseqüents. El que no som és perfectes, segons diuen. L'objectiu del taller és fer és, de fet, compartir experiències i enriquir-se escoltant els altres. Planteixable en ells. No és cap sessió de teràpia i el meu paper és, a vegades, evitar que això es converteixi en el mur de les lamentacions, explicar. De la seva experiència, en remarca que el que més preocupa és com exercir de pare o de mare amb autoritat i, alhora, amb afecte. O com fer Als tallers de l'escola Pegasso hi assisteixen uns avis, en Joan i la Lluïssa, que tenen cinc nets comentem el que aprenem amb els fills que no poden venir per horaris, explica en Joan. Pel que fa, pel que fa a fer Davi afirma que no són, els, no són dels estressats. Tenim fills molt prudents que ens demanen ajuda només quan realment ens fa falta. Molt bé. Doncs continuem gaudint de la música del 2004, l'estiu del 2004. El que escoltes ara mateix es diu... Xuxi shu... Samba. I ens ho una gent que es feien dir, o encara es feien dir, oranys. Todos bailan! Mujeres! Doncs nosaltres que ja anem tancant la paradeta d'avui recordar-vos dues coses que bé, de fet aquests dies ja us ho hem anat recordant i és que eh, tant la Unió Esportiva Sant Andreu com eh, l'Hockey Club Patí Congrés organitzant el seu campus d'estiu que aquells nens i nenes que estiguin interessats interessades a eh, poder gaudir d'aquest esport, tant del futbol com de l'hoquei, doncs, tenen la possibilitat d'acostar-se a la Unió Esportiva de Sant Andreu, que organitza aquest campus, i també a l'hoquei del Club Pati Congrés, que eh, doncs, també organitza el seu, el seu campus. Aquest campus hem de dir que continua fins al dia 26 de juliol, és a dir, que si us ve de gust doncs, apuntar-vos ara, encara teniu la possibilitat de fer-ho. I nosaltres, doncs, que marxem. Eh... Ah, ens n'anem. Donar les gràcies a la Marta per haver estat avui aquí amb nosaltres. Gràcies Jordi, anem a la... ens anem ballant i ens anem a la piscina, jo crec amb la Susana. Ah, això. Doncs anem cap a la piscina, sí, sí. Oh. Doncs, eh, Marta, ens veiem el dijous. Uh -huh. Jous bon. sí, sí. i nosaltres doncs, el que fem és demà continuar amb aquest programa d'estiu en el que a part de comentar-vos algunes notícies que fan referència als actes i a les activitats que es fan als nostres barris doncs avui, per exemple, hem tingut l'oportunitat de poder conèixer coses sobre la seguretat dels nostres barris. Si hem, anar, si hem de marxar de vacances, doncs ja sabeu quins consells us poden donar des, de la, des dels Mossos d'Esquadra per anar-vos més, anar més tranquils. Doncs el que us deia, que ens retrolem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!